Londoni rabságom végéhez közeledett. Csak nem leteltek a betörésünkre szánt hetek, és vártok a hírt, hogy hol kapjuk meg majd az előzetes kiképzést. Vott találgatások látogatások keringtek. megyünk, Veszbe? Az nekem túl messze van, mert éjszakra vágytam. Vagy Nyúkóébe megyünk, Korvába? Az még rosszabb. Tisztában voltam vele, hogy Harry ott közlegén gyermekének küszöbön álló megszületése nem befolyásolhatja az általános háború stratégiát, de én mégiscsak a lehető legközelebb akartam lenni Helenhez. Az egész londoni tartózkodás elmosódik az emlékezetemben. Talán azért, mert annyira új és más volt minden, hogy nem sikerült igazán feldolgoznom a benyomásokat, és persze azért is, mert állandóan fáradt voltam. Azt hiszem, mindannyian fáradtak voltunk. Nem sokan szoktuk meg, hogy minden reggel hatkor felverjenek álmunkból, és állandó fizikai tevékenységgel töltsük az egész napot. Ha nem gyakorlatoztattak minket, akkor meneteltünk az étkezésekhez, az előadásokra, a megbeszélésekre. Az utóbbi pár évemet jobbára autóba töltöttem, és a lábam újra felfedezése igencsak fájdalmas volt. Voltak idők, amikor azt se értettem, mire való ez az egész. Mint a többi fiatalember, én is úgy képzeltem, hogy rövid előkészületek után beülök egy repülőgépbe, aztán megtanulok repülni. De kiderült, hogy ez még olyan messze van, hogy alig is került szóba. Az előzetes kiképzésen hónapokig fogjuk tanulni a navigálást, a repülés alapelveit, a morzét és sok más egyebet. Egy valamiért hálás voltam. Átmentem a matematika vizsgán. Mindig is az újamon számoltam, ezt teszem ma is. Ezért annyira féltem a dologtól, hogy még Dárobibe a behívásom előtt eljártam a légi kiképző hattest óráira, mert felrémlettek előttem a hajdani matekórák vonatainak mérföld órái és a kádakba be- és kifolyó víz gallonjai. De sikerült átmennem a vizsgán, és ezek után kész voltam szembenézni bármivel. Londobban ért néhány váratlan csapás. Sose hittem volna, hogy a valaha látott legmocskosabb sertéshizlaldába fogok majd ganajozni. Nem tudom, kinek támadt az a nagy ötlete, hogy a ráf összes éltelmaradékát disznóhussá és szalonnává alakítsa át, de az biztos, hogy rengeteg munka volt vele. A valószerűtlenség érzése lett úrá rajtam, amikor más kedvű repülősökkel együtt órákon áthortam a trágyát és a moslékat. Máskor egészen mást éreztem. Egy este hárman úgy döntöttünk, hogy moziba megyünk. Nem ment könnyen, hogy elsők legyünk a vacsoráért sorba állók között, de csak így volt esélyünk odaérni a film kezdetére. Amikor feltárultak az állatkerti hatalmas étkezde kapui, mi elsőnkét léptünk be, de egy szakácsőrmester ezzel fogadott a bejáratnál. Három önkéntes keresek mosogatásra, maga, maga és maga! És már terelt is bennünket. Minden bizonnyal vajszíve lehetett, mert megveregette a válunkat, amikor elkeseredetten belebújtunk a zsíros kezes lábasokba. Áll a fejjel, fiúk, <gül> mondta, gondoskodom róla, hogy utána remek vacsorát kapjanak. A barátaimat elvitték valahová máshova, én pedig magamra maradtam börtönömben egy fém csúzda végénél. Amarosan piszkos edények sora szánkázott lefelé a csúzdán, és nekem az volt a dolgom, hogy lekotorjam róluk az ételmaradékot, és továbbítsam őket a gépi mosóba. Aznap este több krumplibas ült fasírt volt szalma burgonyával, és ez a fogás mélyen belevésődött az emlékezetembe. Több mint két órán át álltam ott, miközben edények véget nem érő áradat az údult rám. Ezer és ezer tányér, mindegyiken fasírt maradék és a zsíros szavva úszó krumpliderabok. Ahogy a szagú gőzbe szédelektem, egy kis dallam motoszkát visszatérően a fejembe. Mindig ezt dúdoltuk Szigfriddel, miközben a raff behívókra vártuk. Ezt a népszerű kis versikét, amelyről azt hittük tudatlanságunkba, hogy a ránk váró új életet jellemzi. Hogyha nékem szárnyam volna, milyen más életem volna, egész nap fenn szárnyalnék, madarakkal röbdösnék. De ebben a bűzlő üregben, ahol kezembe, arcomba, hajamba és bőröm minden pórusába beleívódik a fasért és a sült krumpli szaga, nagyon távolinak tűntek azok a madárkák. Végül azonban lassulni kezdett a tálak áradata, még nem teljesen leállt. Bejött az őrmester, és ragyogó arccal gratulált a jól végzett munkához. Visszavitt az étkezdébe, amelynek hatalmas üres nem volt más, csak a két barátom. Mindketten kábán, kisép megdöbbent tarts kifejezéssel meredtek maguk elé, és majdnem bizonyos, hogy én is hasonlóképpen festhettem. – Na üljenek le ide, fiúk! – mondta az őrmester. Leültünk egymás mellett a szinte végtelenben nyúló hosszú asztal egy sarkába. Megígértem, hogy jó vacsorát kapnak, igaz? <gül> tássék! Hát és letettelénk három popozott tányért. Jó étvágyat! mondta. Fasít és süt krumpli. Dupla adag! Másnap kedvtelenebbnek kellett volna éreznem magam, mint valaha, de az áthelyezésről szóló hírek minden mást kivertek a fejemből. Túl szépnek tűnt ahhoz, hogy igaz legyen. Scarborough-be rendeltek. Jártam már ott, és tudtam, hogy gyönyörű tengerparti város. De nem ennek örültem annyira, hanem hogy Yorkshire-ben van.